<تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة السيام سيام رفسوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعف عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتمو أتم السيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله ولا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون مقصد دسورة بقراء بیااند تلورو مسلو ده اوله مساله اثبات توحید دویا مساله اثبات دو رسالت دریمه مساله جهاد فی سبیل الله تلورو مساله انفاک فی سبیل الله صورت په تلورو برخو کې تقسیم ده اوله برخه سل آیاتونه وا راغه کې اوله مساله یعنی اثبات توحید دا ثابتول چې الله په ذات او صفاتو کې یو ده ثابت شو و بابونو کیم دویمه برخه یو يو سول یو يو نه سول شپګه ویا پوری و پدې کې مسله یعنی اثبات رسالت دا ثابتول دویمه مسله آیت نمبر یو سول شپګه ویا نه یو یو سول یو آ... يو نه يو سول شپګه ویا کې دویمه مسله اثبات د رسالت بیان شو یعنی دا ثابتول چې الله همیشه‌ د پاره پیغمبران رالي ګری د خلق دا دا او د اسلام او د خیر د پاره او پاره کې اخیری پیغمبر نبی علی السلام دغه سلسله پغه ختم شوې ده دریمه برخه آیت نمبر یو 255 او 235 پورې د پدی کې jihad فی سبیل الله او څلورمه برخه 200 350 تر اخرې پورې د پاږی کې انفاک فی سبیل الله مسله بیانېږي درېمه یې څه شروع شوي اول څل آیتونو کې اسبات توحید او بیا پشپغاوي آیتونو کې یوسل یو نه یوسل شپغاوي پورې پدی کې دویا مسله اسبات د رسالت و او دری م برخه یو سروا نه یو دو500 پې جهاد مسله شروع شویده او په دی کې د جهاد ممس به دپاره د توحید او رسالت د مضبوطیا ی جاد او انفا دا دوغه د ممدادو ندی چې توحید او رسالت سره امداد کوي چخورور شي تر دی زی پورې تر دیزی پورې خمنهلکې ویلو چې جهات چلور مراتب دي او درې منازل دي چلور مرتبه یو نفس سره جهات شیطان سره جهات کفار سر او منافقو سره جهات او د ظالمانو او مبتینو سره جهات بیا د جهات درې منازل دي یو ابتی منزل دویم درمیانی منزل او دریم اخې منزل بیا په فی منزل کې دری خبري ضرور دي یو مجاهد د لپاره د jihad نمخ کې اغه یو د مجاهد تربیت دویم د ملک اصلاح او دریم د کور اصلاح آیت نمبر یو سلواوي یا کې پنځه ل صفات بیان کړه د مجاهد د تربیت د لپاره پنځه صفات دا کې دي سره تعلق لري چې دی انسان پاکی دغه پنځه صفات راشي د بدن بوذلي ختم شي به غیرتي به ختم شي او پنځه صفات د عمل سره تعلق لري کد هغه پینځه صفات د یو مجاهد په عمل <سؤال> کې راشي نو د دنب سستی ورکښیم بیا آیت نمبر یو عطا وی نه د ملک اصلاح لپاره څلور قوانين شروع کړه په څلور قوانینو کې اول قانون آیت نمبر 20 عطا وی نه هاویا کې چې مجاهد بو آیت نمبر 20 عطا وی که هاویا کې ډیر نه وخت خلک راضي ښه صبر او نه وخت کسان نه پریګدوې څوکم آیت نمبر یو سلو اتاوی او نہاوی ځکه څه سبق تورو کوم ټنګ ټول کیسه سبق رانه خو دی خو کی آیت نمبر یو سلو اتاوی او نہاوی کی اول قانونو د مجاهد د ملک د اصلاح لپاره القصاص بن الظالم چې ظالم نو بدلا غست اغستل کیږي کا هر کس مزل میکړي ځکه کړي ظالم نه بدلا و نغستل شي نو ملک په ظلم آمی ظالم بدړای په ظلم کوو باندې مظلوم به با غیر مطمئنی هغه به د حاکمانه مطمئنی چې د ظلم د ظلم بدله والی نو دوی بیا کوشش کوي چې خپل خپل بدله والی چې خپل کله اړ سړی خپل سرمانی بدلی غستل کوشش شروع کی نو ملک به او شر جوړ شي فساد به جوړ شي او د ملک ټول نظام به خراب تراب شي دویم قانون آیت نمبر یو سلو اتیا یو واتیا او دو اتیا کې چې تقسیم اموال بل قانون شرعیه چې دویم غټ فساد چې په ملک کې وي هغه د میراث د وجنی په جایدات باندې مال باندې نو الله دا درم دویم قانون د ملک د اصلاح لپاره راوړو چې میراث تقسیم کوي مال تقسیم کوي په قانون د شریعت باندې چې دغه جنجال د خپل خپلوانو یو ورونو خپل کې د تر ورارخ کې امام خوري خپل منس کې ورخشي دریم قانوني شروع کړو حکم الصوم له ارتباط النفس آیت نمبر یو سلو چلور اتیانه روجی حکم آیت نمبر سودری اتیانه د روجی حکم د پاره د تړلو د نفس چ نفس تړلو کې اهم رول ادا کوي چ روجا د نفس تړلو کې اهم رول ادا انسان ته د بل د لوګي احساس وشي دارنګ په خپل د لوګي سره عادت شي او هغه نفس دي غلط خوایشاتونه او د غلطو حرکتونه منشي بنشي او د الله د حکم تابع شي او د الله د دین خدمت کوي مخکې بیا پرونی سبق کې آیت نمبر یو 23 پکې ادخال الهي او د روزي احکام روان وو په مینس کې الله دسیو آیت راوړو چې په دې آیت کې د یو شبهي جواب وو ځکه مخکې آیت کې ویلو آیت نمبر 25 پکې چوری توکبر الله علاما هداکم چې الله لوی وګڼي یو سوال راته شب راتلا چې په دنیا کې خدای یو لوی سړی سره چې ملاقات کین او یا یو وسیله غوري او یا کوم بل الله را غوري واخ با خلین یی په اسانه باندې دغه سره هغه ملاقات نکې یاغه خبره نه رسول کی نو آیا الله سره هم د ملاقات دومره سختی یی کوم وسيله ضرورت ورتښتا او یا که الله تم د خبره ورسدل ګراندی او یا الله بغیر د وسيله نه قبلی دا شوبه یی سوال نو انسان په زين کلازی دا غی ازالی دا اللہ پرونے ایت کې د دې جواب وکړو چې ویزا سالقه ایبادی انی کله چې پختنه کې تان تنظیم بندګان زما بارکه چې الله ام بعید فنوناجی هم هم قریب من فنوناجی هم بعید فنونادیه چې آیا لنز دې د کلر دې کنيز دې وچ پورورو تن سوال کو کلری پتیزه تیزه نو انی زما بارکه ورته وای پیغمبر چې فین قریب زنس دې ما وجيبوا دعوت دا دا دا دا دا قبللومه سوال د سوال کوون کې زیاددهانې که چې سوالو کی یعنی هر چو ګور عاملهفضه راړو داعی هر چوک چې چو سوال کو د الله نه الله سوال قبلی وسیلو له زورت نهشتهري چې خام خه غیر د وسیی به الله سوال نه قبل یا به کومه درله بځې اوغ الله له ووسله کې لو مصیبتې په ځان دپرهه جوړکی دی کله یو در له خو کله بل در خو شي او سوالونه کوي کارون نه کېږي کی، زییې کون شي بیا بل ل او بل زی کېون نو د دپره الله د آیت منځ کې راړو نرنی سب کې اللهبلکه دروج احقام پرک کوي په د یو آیت کې یت نمبر یولو و اتیا کې چې بعض احقامام چې دروجې په ترړه و پاتې دي هغهه پور کوي او هلله لکوم لله ت سامې روواکری شوي دي ستاسو دپاره لاله ت سیامې په شپو د رووجې کې رخصو الله ننس کوم کې دل د خپلو ځو سره مخکې منه ویل آیت نمبر یو مختې پهعایت نمبر یو س در اتیا کې تر شوي وه چې یا وال الذي نام من قو به علو مسیامو کم قې على نه من قبل کوم او خلکو په تاسو معرو فر شوي دي مکرره شوي دي لکه څنګه چې په پخواو خلکو معې مقرره شوي او فره شوي وي هلته بیامونږ چې دغه فرضیت دغه تشب د پخوانو کوونو سره دوج په کیفیت کې نه ده په فرضیت کې دی یعنی زمنږه طرقې کار د روجې او د پخوانو تونو طرقی کار د جدا جدا دی دا غوی روج ډیررم او د هغوی ر یو ماخام نه تر بل ماخام پورې وي او بیا کمخان ک به رووجماتهکه چې وده به شوه خدای د کې چې روژماتتی نه به پټ پسسم کوده شوه یعنی مګټ پسه هر ټایم بچ نو چې وده به او بیا به رااجیک شو د دوی به رووجه شوه مدراس سخت قوانینو بعضی کوانین دوی په خپل په ځان باندې غکړي وو جوړ کړي وو د ځان او بعضی قوانین د الله د خوانو هغه ټول سره مکس کړي وو ځان ته سخت کړي وو نو پدې ځکه الله وی چې په تاسو باندې مرو جعفر رس کړي لکه څنګه چې په خوانو خلق باندې فرس کړي وو نو پدې ځکه نو پدې ځکه الله دغه تشریکي وضاحت کړي یو حدیث علماء ذکر کړي په دې د دې آیت لاندې مفسرین ویو زل صحابه دي اغه مزدور کارو یعنی مزدوری به کوله سهر وختي درجو میاشتو د اول اولي میاشتو د رجو چې فرښوي نو هغه صحابي او طریق کاره پاک خوانه طریق کارو نو سب د صحابي چو سهر لاړو کار لا روزګار نو ما خام چې راغو ستړی استوونه عربو کې ګرمم ډېره او بیا تا کارونه پخوا سختو لګ آسانه ونه نو چې راغړ استمانه کور ته نو ر ما ته کړړله دغه روای چې ما تهکړه مومون مونځې وکړو نو خځې ته ډوړی ته راله نو سر ترته چې ډړی را تلله نود ده او شوی اوستر یرغلی وه اوده شو نو چې وده شو نو قانون خدا و پهخواه چې با خ... آ... ده به شوي نو که بیا به رااجیک شوي ستا به روجر به بیا خوراک نه شو او نه خې ته د کېید شوي نو آګه صحابی بیا سبي غریب لاړو کارله خپل <سؤال> کار روزګار وکټول ورځ بیا ما خام کې چراغ بیا ما کار شو بیا چې د سترګې د ډوډۍ نه مخ کې روزماتې وکول لسنه کجوري مجوري او په ممبئی وسکله او ود شو سترګې نو بیا ورځ بیا دریم ورځ باندې سړې بیخي کمزورې شو او کارم نشو کولین ډیر سخته کلیب کیشو دا چې ته ډوډۍ ونخره بيټولوس کارم کینو تندم شي لوګم شي نو انسان ته لکه سختي دا خبر راغ پیغمبر علی سلام ته پیغمبر علی سلام ته خبر راغ الله دایتون راولګل چې نا تاسو د پرغه قانون چې مخکې و هغه بدل شو تاسو د پرغه د قانون نه تو هللا لكم ليله نو پدې کې و دا غو وضاحت کوي چې تاسو د نیو طریق کار به څرنګي کوم وقت نه کوم وخت ته پرېبرو جنیسین او په دې کوم وختونو کې تاسو د لپاره کوم کوم جایز دي کولای شي نو هله له کوم ليله تسيامه روا د تاسو لپاره په شپې د ورځې کې رفسو یوځه کېدل الی نه سای کوم خپل خو سره چما خامرو جماعته کې تر پښتنې پوره تر سهارا پوره هون علي دا خځې جي هون دا خځې لباسون جامه ده لكم تاسو ده پارا, دا دا پارا جامع او تاسو لباسون جامه ای لهنه دي خځو ده پارا په دې جمله الله سړې د خځې ده پارا جامه وبله لا او جامه وبله کوم د کوم سړي چې خزنې دا داسې شو لکه جا چې په تن نه او د کومې ښ چې میړ دا دس د لکه بدنې جا چې جامنوي ځکه کوم نر کوم سړیغ چې ناواده کړی نوګونه طرف ته د غې خطره ډی چېګونهتهې وشي. هر کس مګونهوي دستر غګونه د غګوګونه نوري غوناګاني دي دا رنګ د خزر او جهانم غنا طرف ته او بدنامه ور باندې لګېدل شي پسړي باندې او خزه باندې بدنامیدل شي جره اکثره په ناحقه باندې الزام لګي وي را پلانکي پلانکي سره جوړه او پلانکي چې وا غدسي وا نوغه وادي چني کړي خاوند چني نوغه خزه دسیلکه جامع چ پتن ني یعنی هر څوک ور باندې الزام لګول شي هر کله بدنامیدل شي او کله چې یو خزه نکاو کی نو داسې شو چې دا ما حافظه شو او یوې کالات نن وته ده د دینه د خاوند اغه کلا تا وشه ول پدیو جماندي الله خزي ته د خاوند جام ویل او خاوند د خزمدارنګ سړی د پارم ترڅو چې سړی واده نه یې کړه نو هغه د پر خطر ډیرې چې ګنا طرف ته شي او کله چې واده نو بیا د ګنونو نه انسان بچو د غوناونو انسان بچي په دې وجه من حديث ک نبي اسلام فرمایلی یو یا معاشره شباب او د زوانانو ټولګیا ان زوانانو تعالی پیغمبر اسلام ویلو چې او زوانانو ان استاتاتم کچریستاسو من استاتاتو منکم الباعته فل يتزوج سوک استاسته توان لري د نکاح کولو نوغه دی وادو ک وکي فانه, فإنه، فانه اعز للبسر دا واد کول چی دسترګی تیټی ساتي ی دسترګو حفاظت کړي و احسن للفرج او د فرجون حفاظت کړي و ملم یستتیع فعليه بسوم او قوت نه لري نو غد روجنی سی فانه وجاء داروجنی ول د دا زپاره دال دې اند د حفاظت کړي نو هن د اخذ لباس جامده لكم تاسو د پاره وانتو او تاسو لباس جامه لهن د اخذ د پاره په دې کې ګوره ډېر ډېر خبرې دي دی. علما د دې ډېر مطلبونه او ډېر احکام راوباش دی جملې نه دي کې یو حکم دا ده چې د سړی کخصه سمي خخصوي نو دې کې پته لګيږي د سړی کخصه خخصي نو دا سړی پته لګيږي زکه داغه کور خي کور ته چیر شي صفاس وتربي هر څه په ځای جامع جوړې په دارنګه خوراک سکاک داغه سړی پزی نو خلک وی چې فلونکی خزه خزه د در ارزې ځان سره سنبال یې خېدی یا یارت سره سنبال ساتي بچی سنبال ساتي بچي سنبال ساتي دارنګه دا حفاظت کوي د عزت او مال ورته پریګري خزلہ نو مال د مال حفاظت کوي دا رنگ د 100 اشیاء حفاظت کوي نو دا د سړی راټولي په چا باندې په خپل خز باندې د سړی هر سړی راټولي په چا باندې په خپل او باندې ام دا رنگ د خزې هر سړی راټولي په سړی باندې سړی چې د راټولي ورځ مزدوری کوي خپل خز ته د جامع د نفاکي د خوراک او د اهم ضرورتونو د پوره کول کوشش کوي د بچو د اهم ضرورتونو د تعلیم و تربیه دا رنگ د جامع جوړې د نفقه چې بل سوالونه کی غلاونه کی بلنا فنور و غلط او غلط طریقو باندې کور ته غران ځکه کې یو پلار د خپل بچو ضرورت نه پوره کوي خپل خزه د خپل بچو مخامخه باغوی غلاګانی بکې مخامخه باغوی نور لارو نخر ضرورتونه پوره کوي نو سړې د خزه لپاره جامع دا او خزه د سړې لپاره جامع په هر لحاظ نه دارنګي باز علماوی وای چې امام ابو بهنیفا رحمت اللهله هغه د آیت نه استدلال کوي غوي وای چې د یت نوره دالا را وي وای لکه څنګه چې جاما چې اوږده شي توی سړی بانې بد کاری او یا که لنډه شي د هغه د کت نه د هغه د سایز نه نو بده کاریي لډشي ببد کاریي که او کا غټه ش نو جاماه کاریي چې د په بدن باندې آ... پوورئ په ساس کې نومدغه ررنې دینا استال روباې ولما چې نقا پاغځای کې کول په کاردي چاغا زیای د دی سړی کوف سره برابرري اوخوررو لور غځای کې وررکل په کار دی چاغ ځای د کف کوف سره برابرري کوف نه تمرات چې د لیول سره برابری اسلام خو خود درجی ررجی مررجی نه شته چې دا د حالا د ررجی والا او دا د کمی د رجی والا دی لیکن اسلام چکلته انسانان دی او انسانی فطرت کش شرامشتری خوایشاتمشتری فسادمشتری کیسم کیسم غلط غلط خوینمشتری په خلکو کې نو د دغه تکتوب په نسبت باندې علماو او خدای پاک د حکومت نه کړی چې په خپل کف کې په کار د څهر انسان انیکاو کې اوس که اوسړې غریب ده او د مالار قرآنی خزو کی. نو هغه خزوه بیا مډله په سبب وي چې مړه تامل چې راکړي ما زه خویمه خود بچهای جون د خو خپل جون می تاسو راغلم او پنيستې کیناستم تباشو مغرکه شوم نو دی د دې خزم مړ وڅ جون دی چې خزه دسی خبره وته کئ یا کچیرته سړی مالدار یو د غریب کورنۍ خزراولې نو بیا به سبا غ مور به وتانی ورکئ چې مړ ته ته په څه خبره وي او ته په څه او ته تاسو ته هیڅ یاد نه او موږ موږ راغای موږ خبر شوې پارت پوه شوې دغه ثاني چې د خلک انساني فطرت ده او خو ځکه خدای شي به ډيري یو بل ثاني خامغه ور کوي هلاک خځه وي یو لکن کله چې مغزې ګرم شي په خبره باندې بيد خلينه وږي بهرسه په خیمانمي چیرې د م ثبت کړي دا خبره م کړې لکن کو خلينه هغه ټایم کې وږي په بیچاره په مغزو کې ور شي بيد خلينه وباسي ان ګور لوي دا رنګې کو کور کې ورته وي بس پته خبر و راغې خبر شوی دغسې طان بیا ورکي نو د دغهې لانجونه او دغهې حالاتو د بش کو دپه لما ووي چې خپل کوف کېنی کا کول په کار دی نه چې تا وږد هغه جوړه او نه چې پتاې لډوي چې پتاې بیخی فټ پوه شوی دارنې اوس یو سړی تا نه وره ور دی ور سره خپل ولی وکړې نوسبب به چې د بیا خه در باې زوره ورئ زلم بقې جاته بقې مورسه دی پلار سره دی او اسمد خو دا سو جوړ شوې راچی خوخي غسر خواسم حق نشته رې کتابي خبره دی کتاب کې دغلي چې خوخي غسر حق نه لري نو دا غره خبره ده خوخي غسر دا, دا په زید مور او پلار دی ها زکه د میړه حق څه به ځمانه کنا او په میړه باندې چا حق ده میړه باندې د مور او پلار حق ده او چې په میړه د مور او پلار حق ده نو زمنن په خز باندې د میه د مور پلار حق پهدي زیم رااجي شو په دیبانشته لکه څنګه چې د خپل و مور پلاره حکوکدي همداغ غرنې دغې خې د د خپل خو سره او د خواې هم دغس یو کوک ل څنګه په دیبانې د خپلو مور دي دلته بس یو شوشا جوور کړی ده و دا کتابی خبری دي چې خواښې چا را او د په اسلام کې خو سره چا را وسه په اسلام کې دا جااهله خلک ک پوهږي نه او یا و نیم و نیم حکیم خطره جان هغه نیم حکیم چېغ و د ځان خطره که نو دغه نیم نیم شي خان پوهږ ناننو دا خطره ایمان دا, دا ایمان د ختم بیا دا به چااره وس خواې او سره خوااخې خو سر د دا د مور پلار په زیبانې دي او په دی ما ډېفتتو شته دمون پهکې نو چې پخل کو ک ښهونونه کې بیا به دغهخوا چې زوره ووررو که اوې په خه بهې ظاللی م خبره می دا کووره ه برې زول هم کوې مور سره پلار سره وورو سره ځ زور ووره بهوي یو زوره ور سری سر چاپل ووری کړی وه ملکو چو خان معو ن کور کې لانج شوه دې سره د ومې د سړي خپ لانج شوه دا سړی جدې لوو تو په دی ځای کېنا چا په دغه غ راغو د ښې پلارې را روانو ی دا سېنا چا په راغلی و د سړی وي که چېر خځې مې خپل پلاره زنګ ولی چې بس میړو خو ما سره جنکی دیغ راغلی دی چې سری مش کې ملک صبه بنا د هغ وه زما غونونه وه زه بیا بون نا او ټه د غې وه پول ملامتغوه ورته خ د خیر کې ته خبره ده خو چ خبره ده خوټوله ملامت غاوه نو بیا به ورته سپې وړاند کېوهسه ب نووي ور سره نو په خپل کوف کېنی کاکه سبا دومره خووي چې لاس لاندې خی چې زلم کوي نو په زله ماندې و وای بزته کې چې پوه را نو بیا به نه پوه کوی شي او نه بهسموی شي او بیا پختو مشره کې تلا کمنی شي رک چې تالا کویر کې او ویل لږي ځانته خلاص کې عغم نه کېږي نو ټول لومه بیا دغه عذاب منې وختره دغه عذاب لاندې کوشش بکې چې وقتیر کي یا به دغه عذاب کې وره او یا به ذلم کې زیاته بکې ویللوټ کوول بکې نو ټوله معشره ته بچو من غرت اثر راغو په روو خودو من غت اثر راغو په ټول مشره کې انسان اوشر میگی نو هناری لباسونه داخذی جامې دي لکم تاسو د پاره وانتم او تاسو لباس لهونه دغه سي جامې وکچ پټمن جوړي هغه جامې مکوچ پټمن وکدي یا لنډي یا در کې غټي شواړي وانتم ني لباس لهونه او تاسو جامې د ديخذو د پاره علیم الله علیم او خا دین دامنه دا چې کستا کور دیندار دي دنداه کرننی د ده نوته داسې کور ک خپلویمه کوه چېغ بیادي اوهوی ک بیا اما د هغوی ته یت سخکاري بعض کوور شي نو غې خلکو ک کتونومه خکلی کهتونومه هرم چې نو کهته دداره ټوله کوورنی دینداره ده نو خلکو س خپللیمه کوه ځکه به ه به کور ته را شي نو ټول کور به اتباقی لانج بیا ور سره او یاته دیدار نو خپره خوررو لور داسې خلکو کرممه کوه چ هغه بهيات د خپل د د داه خورو کوه ورته واده شوه هلته به به حیا بچی به به حیا نو بیا به ور سر بیا پله ان جووی نو علیم الله پو د الله ان کوم چې تاسو کو تختانونه دا اوس دهغې کمم کوخوا علیله دله ان کوم چې تاسو کومه و به تختانونه چې نقصان کې مما چوللهوي انف کوم خپل ځانونه فتابیکم یعنی الله وي چې زه په تاسوې پو وم کامغه د پخوا غونې حساب کتاب وی. د ورځې کیفیت وې د ورځې نو پتا سومانه بسختی ولاغه صحابي منې سختی وا راغو او دیم ورځم اا روډېونه خړاله او آ... د شوي او بیا ور باندې بل روزا هغه شوي وا او وخت یې وروځه نو نقصان کې متاسو خپل نو کجاهله یا غوې چې د ورځې بي سم نه کاغه قانون وې چرته وسه نو ډیرو خلکو بروجین نه نیولې نی دا لو حکمته نه پاتې و علم نوزکه الله خبر له آسان کړه الله پویدې الله چې تاسو كنتم وای بتاسو تختانو چې نقصان کې مچولې وې ان فتاب علیکم نرمربانی وکړه الله پتا سو باندې وافع انکم او لری کډستانه تاسو معنا د لری کو او او لری کډو انکم تاسو نه دا حکم حکم میدان کو آسان کړو غا سان څنګه کوون اوس مخکې بیاې کې خاوز بیا انشاءالله بیانو وافان کومه اووااف کی الله ستااسونه دې هو کوم ان د په خواغونې ريغ هو کمر لې کوستااسونه نو فل اه باش رو نه نوس فل اه نو اوس باش مباشرت کوي دې ښو سره یو زی کېږې سره و تهغو اوله تاوی ما هغه بچې كتب الله چموکرر کړه الله لکم تاسو د پاره ینه د نیک صالح د زوی د پاره بچي د پاره سوال کوي الله نه چاله نیک او صالح زوی راکې او کولو او خره او حتا تر دې پوري د اوس تفصیل چې د روجی کیفیت سره کم کم کوم وخت تبر بر جنیس و کولو او خره او تر دې پوري تبین لکم چې خکارا شی لکم تاسو ته خیت الابیدو تار سپین من الخيط الاسود د تار تورنا من الفجر يعني ده سهرنا تار تور ده تار سپينه چا مطلب صبح صادق او يووي صبح كاذب صبح كاذب ده نیمش پی ده نیمش پچ کر لگو وڑی نو پدی کلچ سبیکی کی دین یو گھنٹہ مخ تقریبا یو گھنٹہ سے پاس یو گھنٹہ مخ صبح کاذب وي صبح کاذب د سیرانا رخي چاغه اگدي اني سيده پسيده وي پوي خو پرتا پرتا نه سيده سيده دي ديرانا ته ولکيږي صبح کاذب دارانا سیرانا نه د خان دارانا 20 منټه وروسته ورکشي او دارانا خوريګمنه چې اگد اگد غوې لکلرګي چې سره د شو ولاړی کنه لکستنه دا د سي اسمان کې اگدي پر یوټیوب کې تاسو ور کوي ګوګل کې صبح کاذب تاسو کاذب غرانا راشي چې دا بالکل دسه اگد رنا خطلی مشرق دخوانه خوانه د صبح کاذب ده نو خو به بعضی خلک چې دغه رنا به وکټله نو روجه به بند کړل مطلب پښتنمه به بند کړم زموږ روجه شونه د سحر نه دی مراد ښا د سپین تار نه بلکې صبح صادق وت ویلې صبح صادق هغه رنا وت ویلې کی چې پرته پرته رنا د مشرق دخوانه شروع شي پرته غو رنا او دا ورو ورو زیاتیږي نو دغه رنا چې کله شروع شي صبح صادق نو بس روجه به بند شي بیا ا روزه بشورو شي بیا خوراک کول مباشرت کول دا هر څه بیا په انسان باندې حرام شي دی توري کې کی صبح صادق یعنی سپین تار یو صحابي بارک رازي عدي بن حاتم رضی الله عنه حاتم تائی یو صح یو انسان یو کثر شیو د اسلام نمخ کې د عدي له زمره پلارو دا ډېر سخی انسان انسانو او ډېر نیک انسان او عيسوي عيسوي اترو مرکه د اسلام نمخ کې سيدینو نو, نو دا دا غزوېری آدیره ځلونه دا مسلمان شویو بیا د نبی استم زمانه کې نو د چې دا آیت واردو نو د خپل د بالغ لاندې تور او تو تار سپین تاریخو مې چې کله پښنا مې وکم نو نو او په تمو چوره ګماله به تور تر سپین تر بر اخکار شي نو بیا بزغینابات چره رجب شروع کوما د بالغ لاندې دوه تارونه خو سپین دوی حدیث ته خاصي حدیث ته مفسرین په دې ځای کې ذکر کړی نوې راجیک شو سپین تار وته تا نخ کاری به او د شو ځکه تل شپمو به او د شو او بوم به موږ وکړې او خوراک مرغ به موږ ته نه چوکړ به به به راجیک شو ورهغه کې دې شو اوس بروجا شروع شي وي چوکتل به بیا سپین تار نخ کاری نو چې بار وته مجبور المره خته ده بسرمان وی لاړ ده د سړی د خپلې شان شو چر د او سپین تار نبی له سلام نبی دا دا رسول الله د کیسو کړه رسول الله ما خطر تر او سپین تاریخ او د بالا خلاندی وزه پوینه شم پروجه باندې نبی اسلام او ته عادي نبی اسلام ټوکیم کوونه کړه باز خلک ټوکی بنکه خاندی بناوی دا پیغمبر نه دی خاندی پیغمبر اسلام خاندی يم دي ايو بک بک خاندی خوړه واځه که بک بک بک اغه نه رواه او یو خاندی نبی رسول الله خو خاندل زکه خاندا فطرتي شې چې خان دیننه د مر بشری رزر کوم خله چې نهخواندې بعضې مولایان نهخوااند مل دخت نه مخکې زاره شوي بیا دو کسانو نیی شخبه او روانی او عمر به خه 15500ال عمر به ځان سړی بهوي لکن مولاوي خانددي من د خلکو مخکې دکته رمانې بوجي که نه نو دخت نه مخکې ببوله شي بیا دو کسانو چ ن ولې ګزی پوره او په ه کې بړه شي او خندا چې دا فترتی ش باید شي د خه په وختې خو یو بک بک خاندلی خلکو مخکې هغه نا روواشي د غزړه مردارې حديث کې را او یو حد کې خاندلي نو اسلام چې ډیر نه ډیر خلله خلاصه کړه مست نو غخو نه بیخکاره شو ډیر نه ډیر دانه چې پوره خلله به واازه کړړه او خاندل نه یا ب داسې چ لی چې پوره لکه زمونږ چې سرکم خااند نه دا نه رووادي حرام دي د عاد زان ور تهوي نوبیله ټوکې او سره وکړی نوبی اسلام ته ستا د بالا خو ډیر غې چې پوره مشروب د د بعد خلان دی که پورا مشرق دې بالغ لاندې پټکړې یو روایت کې درازي او بل روایت کې راځي استاد اسټ خو ډېر غټته چې پورا مشرق دې لاندې کړې و نبي بن ابي مرتوی چې سپین تار نه مراد مشرق دې مشل مې کوم را نه راوخیږي هغه صادق ادوی مرانه کا apparatus پر او به ورو ورو زیاتیږي اگر نه چې کل څنګه را څرګند شي بس ورځې شروع شو نو باځي خلک به څوک یې زموږه مشارکې اذان لپټمې اذان نو به شروع په چې بس کی او به بس او څوک به یو شڅو بدوغان یو خوري دوغان بوته ولي الکه اذان دې یزان شروع شو مې ورګه اذان نو خو موږ د جمعات مولا اذان نه درکړې مې دا خو وکي او څوک یو دې ګله خروان دې لره لره پر اذان روان دی وي نو ستارتو پر اذان خلاشي وینې نو دا څوک بدوغان یو خوري څوک لګي چینس کی غیره روزه دا شیخ چونس کی به وي څوک بنسوار چوندې چا وشتي خپل اغناشه ل سرچ دې ګرم کی به به ټوله روزه نه ولو څوک سيګریټ میګریټس کی بل دا ټایم کې ورګه اذان نه او زموند جمعه ملاحو سره پر اذان نه د اذان پر خبر اذان خو موږ د پاره ده اذان خو دې د پاره چې ته جمیله بیا ويرشي اذان دې د پاره چې ته روزه بندکې بلکې ته وګوره بعضی د ال... علاقو ا... ا... ا... کې بیا غوږ وږدي کوي الګا الارم غوږ دینل کېده امبولانس الارم چی نو هغه په پښتمی کوي او چې بیا کله ټایم راوځي هغه ټایم کيم هغه د امبولانس غونتي आवाज کوي دغه आवाज چې وشی دغه ملاح سره بیا قتلې چې ته سب... صبح صادق دې ان صباحو خو... کلندر شته دا کلندر ټایمونو کې دونه فرق نه ده موبایلونو کې او بازار کې نقشې مخرسې کې جمعاتونو کې مغه نقشې ویزان دی کړی کې ټایمونه معلومي فکس دی په مثال خبره پنځه منټه دی پاسه تلور بږي یا درې بږي ځکه پروژک اکثره اورېږي شپې چې دی هغه لنډي ا په وډي کې دی پاسه درې بږي یا درې نیمه بږي فکس ا ټایم داخليږي صبح صادق راخيږي نو بس څنګه چې ټایم داخل شو راځه بند بس نور خرکس کاک بند دی بیا ازان پرینه چور غازان نو خاطر خواکی کلی پر روان دی او تبه تلگیای خبرینه شی و پورا کیو دواگان به خرینا بس روزه بیا شروع شله بیا خوراک سکاک هرس دغینه باد بندی خام نو, نو وکولو بتقو و وکلوا و خره و اشربوا اسکی حتا تردی پوری تبین چخکار شلکم تاسوتا تاسوتا الخیت الابیزو تار سپین انسو با صادق اپراترانه چې روخيږي مې د لخيت الاسوده د تار تور نه تار تور چې کله نور کوس شي ما خامته يم کمل فجر یعنی د فجر نه فجر کوم ټیمه شروع کیږي صبح صادق نه فجر شروع کیږي دغه دغه ټیم نه او تر ما خامه پوریم تور تار تر ما خامه پورین څنګه چلمر کوس شي بس روزه ماته کوي باځ خلک څه کوي دلته هر سر ګډ ځکه اعلمنیشته نه ج حالت دی مولاسی ابمه سره خپله خیره ډ او خلک بجاات کې پریخي غاړه یو نیم بچیرتهله مشالله مسی به بیانی خلکو ته لیکن اکثره خو مسی نه به خلک به ج کې پاتې شوي دي او خپله میانو کورسونه کړي واړه وواړه لکن نه ن ناست ی ملګری و دلته ممللكېی مدرسسه ده شپک می تو کور په کېږې موفتي او کرسسوکهه بس بیا موفتی د خیره وي مفتي هر څه نوښته غوfti د مفتي تعریف کوي یو عالم وي مفتي چا لوي کیږي مفتي هر څه نوښته غوfti وي مفتي راتلوي کیږي چې هر څه نوښته کړو وزا په خولر وباسي نه رسوش فکر نه کوي په خوا خو مفتي کېدل کار نو هغه لپاره ډیر د قران علم احادیث او علم په کارونو سبا خو کار فتو دی وس چې په خول ور شي په به ور بیا نو اذان بشوي ټیم په د رو جماعت په ټیم کې او د به وی وری کلهو پینزه منټه اختیار خړ کنه اختیار به وکولغه وری غوی مال <سؤال> ته اختیار کئ ازان پینزه منټه ورست کئ مرکو شویالته د ورځې ماته او مناسب چده پینزه منټه اختیار کئ عامیان مال ته اختیار کئ شیاغان چده لس پینزه لس شل منټه اختیار کئ شیاغان شل شل منټه بعد ورځې ماته بعدینو کې منټه بعد دا دومه جهالت سوال حديث کې رازي نبی اسلام فرمایي و زماده امت خیر په سبا کې ده او زماده اومد خیر په زر او جماعت ما تاول کې ده یعنی څنګه چې لمر کوش شي او پوجي چې لمر ډوب شو لاړو ا و ډوب شو نو بس رو جماعت کې ډارک نو نبی اسلام وی زماده امت خیر په زر او جماعت وول کې ده چې زر او کې نو ثم اتم صيامه بیا پورا کوي روجا لله تر شپه پوري شپه پوري تر ما خام پوري څنګه چې ما خام کلمر پریوزي بس روزه ماته ولا تباشروهن اوس د اعتکاف مساله بياني ولا تباشروهن او اومد... ميزه اومد... کی خزو سره مباشرته مکو وي وانته په داسې حال کې تاسو عاكفون فل مساجد اعتکاف كون کو کوي وای په جمعتون کې اعتکاف یو فرض کفایه عمل دی دی یو الاکینا دی یو کلینا د د بوځه او کوټله بوځه اعتکاف چه د فرض کفایه عمل ده دی یو الاکینا یو محلینا یا د یو کلینا کې جمعات کې یو چو کسان اعتکاف تکینی د غون کلینا کفایت کوي جنازهم فرض ده و جنازه کې یو څو کسانو شرکت وکړو نو ټول مسلمانانو د خانې کفایت وکړو اګه یو څوک هم یو جنازه لې یو څوک هم لاړ نشي نو بیا ټول مسلمانان ګونګار دي ټول کې مطلب اغه نږدې خلک ګونګار دي او که یو څوک سان لاړ شي لاس کسان شل کسان پنځوس کسان مثال خبره نو بس د ټولو اغه نږدې مسلمانانو طرف نه د جنازي کفایت وشو ام ده غره کې اعتکاف هم ده اعتکاف هم دانګه تراوی دي دا جما باندې تراوی کولم فرض کفایت دی که کدیو علاقے نه یو څو کسان په جما باندې جمعات کې تراوی وکي نو غونډه علاقے ته کفایت کی. کوي او تراوی سنت دی په دې məسلو باندې ځان پوی کوي تراوی سنت موقته دی یعنی نه کول دا ده خو سړی پرېګی دی البته په جما باندې فرض کفایت دی ور د دې ورکو فرق دی یو ځان له تراوی کول دي او یو په جما باندې کول دي په جما کول دا فرض کفایت دی یې نکای یو څوک اسان جماعت کې په جمع باندې تراووکي د غونډي محاله طرف نه کفایت وشو په جمع البته ځان ځان په ټولونه لازم دي چې وای کی ځان ځان نشي پر خوړ دا نه چې سړی وي چې پر جماعت کې یو لسو کسانو به کړی کړه تراوي زین نکوما نه تبه کې البته که په جمع نه مزه خیر ده که جماعت کې څوک کسانو جمع کړي نو بیا په تامه نه خیر ده جمع لازم نه ده فرض نه ده خزان لبيك ګونګارې کې کو دې نکړه نو د باجی مسالې دیندارنګ اعتکافم ده اعتکاف کو چیرته دی او ټول محلي طرف نه یو کس دو کسانو جمعه کې ناست په اعتکاف باندې نو غونډي محلو طرف نه کفایت وکړو ضروري نه چوون محله بکینی او بیا خاصم ملاسې بوزګاری نو ملاسې بکینی کې کی ویغله چې مړی مور سره هغه مزګاری بل کارخوینی عامانه خاصم کارونی خبرې زګټي کار کوي نو بزاغو دې کینی غونډي محلي طرف نه کفایت وشي او دا کله شروع کیږي اعتکاف اعتکاف سره په اخیری عشره کې شلمی روزي نه شروع شي تر داکتر اعلان پوري نو کنه ها ورزی شي او کله سره ورزی شي ځکه باځونې کله کله روزي نه هوښت ورزی یعنی یو روزه کوم او کله کله پوره شي دیر شي نو بس تر اخیر اعلان پوري اعتکاف د چي داکتر اعلان وشي بس اعتکاف ختم نو کنه ها ورزی شي او کله سره ورزی بس اس اعتقااف و شو بیا بپلو خپلو کوروم له بځ والله تو روون و ځای ک و سره او انتون په داس حالال کې چې تاسو آکېفونه اعتقااف کوون کې وئ فلمسااج د پهجمعتونو کې ان اعتقااف وختې بیاغ چېرو د نویم شپې ټم کې ټې مباشرت نه شي کوی دلکه حدود الله دا حدود دالهدي دا پول داله دی لا فلا تقهوه نومنز دی کې غي دی پلو ته د 19 چې دا پولیس ما خلاص کوي الله یو نیس دينه شي د پولو ته دای بارډری دي د الله د احکامو پولیس دي د الله د پټی پوله چې اوسړه ته نه دلته خو په یو لښ پوله باندې جنگ کوي چې یو لښ پوله چا ویلي وایره زما زما پوله وایلی دا نو داس یو بل سره ولی زکه وی دا یو یو لښ زه لاله چی کنه ا التور په سي نفس غستې نو دا یو پټی والا چي د بل پټي د پولي لګ لګ یو یو لښټ وې لګ لګ وې لګ لګ وې نو هغه بل پټي والا پوي ني د خپل پټي اور او غت نو اکثر بل پټي چي پوي شي بل پټي والا هغه وي تاخد ما پوله وې نو داس داس یو بل پچا کوونو مانه په باندې وې نو الله د پولو ته بنزدکي کې نه وې خوڑل خبر دا خو هغه ختل لر یې بنزدې ور دا نه چي ته اعتکاف کې ناشته او مباشرته کې یا ته روزه پخله او مبارزه تو کې یا بلکمه ګناوه کې روزماته کې داتا د الله پوری پوری ماته کړه د الله پوری د ماته کړه نو بس د الله عذاب دی بیا او الله غصې قهري بیا نو تلک حدود الله دی د پوری د الله دی دانه چې ته ادي وګنې چې د دې مولیانو کې سي بس منه د په چاره اوستي دومره سخت نه ده نه سخت نه ده دین خدا کوم احکام چې قران بیان کړي دي د لمودودي شریفه شریف شریفه یوه لري ترشه پاکستان کې عمودودی هغه لیکي دا هغه تفسیر آغا آغا آو دے غالبا تفهيم القران په نوم چو تو جله کې دے هغه کې هغه لیکي ان وای چې ان اسلام کې کوم تشدد نشته لکه څنګه چې مولیان وې سخ کړي ده ان وای کله چې وسړې ودې ود پاتې شي وي او د راځي شپرمضان کې او پښنه مې نه یې نو کلمر را مې را لې مې نو خیر د لګل خوراک دی وکي دغه ټیم کې ویدمو سختي نيسته پايستام كيده د حياتونه ندي كاتني چخليه با کوي چ تور سپين تار خارشي به روجه په خلاصوي بس هر څه بند كې خدا جاهل اي كنه پويګ نه قران مانه بس كتابونه ليكلي علمونه ليكلي او خلکونو وير كړي چې بس ال ابول عالم ودودي غاټونو وير كړي او كتابونو دي چي وګوري صحابه پسې د بدر دي ويلي پیغمبرانو پسې د بدر دي او احکامو کې د ګوتي ويلي دي اجتهادي كړي د مجتهد د خپل زمانه نو اجتهاد کې په احکام وکیم ویلی او د صحابه او په انبیا او په اسمت کې ګوتی ویل دي بهر حال ولا تلک حدود الله دا پولی دا الله دي فلا تقربوها نو موږ دې کې ګیدې پلو ته حدود چې خپل نه مراوخته دي نږدې ګدل کول لري خبره ده کذالک یو بین الله د غرنګي بیان ی الله آیاتې خپل احکام لناسه للعلماء کل الناس لناس ام خرګل پاره اللهیز دخل احکام بیانوم عام خلق د پاره ناس نه مراد عام خلق دی امولاسه فتوا کړي دا چې عامیان له قران نه بیان وي وي به کافر کیږي چې عامیان له قران بیان کی او عامیان بغیر د علومه قران نه وي دا کافر کیږي پنن او پنځه سپیته کې د د مولیانو اتفاقی اجماع په دې باندې فتوی کړي او په دې باندې چې بغیر د علومه قران ترجمه خودل عام خلقتا عامیان ته کفر ده فتوی کړی ده ښه القرآن رحمت الله علیه په ځمانی کې واحد یو عالم چې دغه فتوی په خلاف ودرېدو او دغه فتوی د مولیانو چلنج کړ چې نا عامیان له خپله په کومې قرآن بیان کوي چې عامیان د الله د احکامو خبر شي ځکه چې دی احکامو عامیان خبر نشي د به بدین معنی عمل خو سیر مولانا کوي عامیانم ضرورت لري چې بدین معنی عمل وکي واحد شیخ القرآن چاغه دغه فتوی په خلاف ودردو او دغه چلنج که کړی نه بغیر د علوم قرآن زده کول د لازم دی عامیان لپاره ضرور نه دی چې خامخای وسړې بو اغا شپاډه سو بریلانو کې خو دویش علوم دي با کې زرات دی، دي زراتو علم به یقرآ دپاره ځکه پهقرآان کې د زراتو هغه د پټ او د باغونو کسم شتې نو بران ووي چې د زراتو علم باید تحاصل کې چقرآ د کول غواړی منیک اوفللسه او دا نور صرف نهخواخوااستم ضرور ده نو کې سای د د کړی خلکو د پارو خلکو کو چېره پر بس دینم دغه د میانو تباره بس مونږ د پاره ده خپل کار گار کوم دا کاپی دی او 15 وخته مونځ کو او چاه بد م سوه واللهوي کذکه د غرنې یو بین الله بیان کړ الله ل نه بیان الله يات خپل احکام ل نې د پاه د خلکو اوسخه فتو خه شوي دحملدله اوس میان پوه چې نه اوس خو اصلشي عام شوي کور په کور ال الحمدله ترجمی کېقرور بیایانږي د مونږ سر وکوره مناب حساب کوو دو سوه کسانونه زیاته ال الحمدله زمون تعداد رسېدللی درس دا موږ چې دا ورکه ډکه کړي هر کور نشي موږ سره ریکارڈ jammed شي نو هغه چې موږ ټوله ورکه ډکه کړي او اخر کې محاسبه کوو 200 کسان نه زیات الحمدلله زموږ خلک ناشتي درس لرو نو څکور په کور باندې ترجمه کیږي او خلک د الله کتاب خبريږي نو اس مونلان پوښيوي دي دغه فتوا زمغه کار نه کوي که څومره کوشش وکم کو. لعلهم یتکون خامخاچی دوی وایریږي د الله نه خو استاد دی بغیر د استاد قران نزد کیږي بعض خلکو کې دا مرزي هر مرز به بیان اوس ځکه معاشره دا بعض هلکه د مرزي وير زبه متعالی متعالیه کوموي متعالیه متعالیه څنګه کې وزان التفسير خلما او کور کې متعالیه کوموي متعالیه هغه ټکن سین شویله متعالیه دا نو و کوم ځان کور کې نو په تو متعالیه باندې قرآن زده کډله نو د صحابي ذات اديره زلانه هو چې پوره مشرکي اند خپل په بالاخلا نه راوستو دا پوښې وکنه استاد زه رات لرو کنه پیغمبر اسلامي استاد او غل ورغل صحابه نه په انسانی مشتره صحابه او عام خلقو کدان بیا او نه بعد پیغمبران نه بعد صحابه ټول لوی خلق دین ټول نه پاک خلق دین عام نه لیکن ا غویم بغیر استاد یو آیت معنی پوښې ویني دي لاردې پختنه کړې بیا ځان پوښې کړې چې دا آیت دا نو سره په متعالیا معنی قران ریس دکی قران تب کینه استاد لا غنه قران زدکه لعلهم يتكون خامخچودی وی ویریګ نو دا دریم حکم حکم صوم لارتباط النفس حکم دروجی د پاره د تړلو د نفسه ودي کړه روجی مختلف احکام الله بیان کړه اول ویله شپتا سو روجا فرض د کپ خوانو من چ فرشه وی وی وی ایام محدودات د یو سو روج دشمیر دی وی وی کچتا سو مریضان و یا په سفر کی وی خیر د روجا ونیسای ا بیا دغه قزارو ګرځوي یو دا درې مکم داو بیا څلورم مکم داو چي چوک د ورځې طاقت نلري یعنی دسی مرز باندې اخته یا شیخ فانی کی متلای یعنی دسی بډا شوی چې روزنه شینی وله نو غد سبا او سحر مسكين ډوړې ور کوي دوه ټیمه دا د کفاره ده او یاد سرسایا سرسایه کوي او یا روزمونی سي ما خان ډوړې ور کوي مسكين له خکار ده او کچر تم لکن دسي بیماری چې د پکروجن ولې شي والله کذا روجونی شي د بخید د پاره او کدس سفري چې د پکروجن ولې شي د بخید د پاره بیا الله د رمضان د میاشت عظمت بیان کړو چې د رمضان میاشت لم ما دونه برکات ولې ورکړي دي زکه چې انزل القرآن په دی کې ما قرآن نازل کړ د قران د وجنه د رمضان میاشت لم دونه برکات ملاوي شي او دومره خیر بک الله چ ولر او بیا الله داو کوم کو چې ف ان شفا من شهدا منكم الشهر فليسمه څوک چې تاسو نه په دې میاش کې حاضر شو یعنی نابالغ او رمضان میاش کې بالغ شو, شو. نو هغه تیر روجي خاصم تیرې شو اخ خاصم دی کف نو خو هغه پاتې روجي چې څونه دي بقای روجي هغه په دې معنی فرض دی اب نسی یا کده کافرو أو مسلمان شو پررمزانان میاش کې نوغتی روجیي خوام دی مکلف نه و پاغې کې او پات پاتې رجیي به د خامخان شي او یا که دی مریضو او پرمزانان میاش کې شوو نوغتی روجیي خو به مریض به هغې زاره ګځ او پاتې روجیي بهون شي یا دی په سفر کو او کور ته راغو بکیم شو سفر ختم شو نو هغه کتیر رجیي خوړلی د هغې به قزاره و ګځې او هغه پاتې ري ر اغ به دا کان بهیان شو بیا الله د احقامو د بیاوللو اللت بیان کوم چېريدو الله ب کووسه ولا يريدو ب کو اوسره زه د احقام دکه د دینه چې زه په تاسو من تاسو منې سختي نه واړمه ینیکه چري تاسو په خپله خوخواې دين مع عمل شروع کوي یو وج زما لکه مدودی غونې خپله ااجاد کړی نو لکه یودیانو غونې چېتی شروعژ 500رسلي وي او سختي ظمنې سختي کړي که نه دارنګې دروج غ نور احقامم بددل کړي بد کړي وه زمنې سختي ا کډې پیدا کډې وا الله ما تاسو زکه قران کې د پیغمبر د خولي احادیثو کې د احکام زکه واضح کړی دي چې تاسو ته آسانتي اوی زکه کله انسان د خپل خوښ نه دین شروع کړي یو به یو پرکم دین باندې عمل کوي بل پرکم دین باندې عمل کوي یو جنجال به جوړي معاشرې د پاره ټولنه د او اجماع بنئ اتفاق بنئ او اوکل چې په احکامو کې ده الله حکمخه ده پروتی ده پیغمبر حکمخه ده پروتی وی چوبم داغینه خو زی دینشی وی چوبم ځان نه عمل نشی کوله نو دین به آسان او د الله بیان شوه دین او د پیغمبر نه پاتې شوه دین خو آسان ده نو الله وی زکات او د احکام بیانومه چې پتاهوبانه ز آسانتیه غوړم سختینه غوړم او زماتون احکام چې لټول آسان دي اوز ځکه بیانوم چې تکبر الله على ما هذاكم تاسو الله لوی وګڼئ چې دا الله ډېر شکر ده دا الله ډېر اندازه ډېر رضایمه چې یو پاک دینی مونته بیان دی یو خپل دینی مونته هراله ګلې ده او مونته بیا اسانه کړی ده اسانه اسانه احکام د لیکا اسانه احکام د غم اسانه احکام د معاملاتو مونته وځکړی مونته بیان کړی دی د عبادتو ټول مد الله سره شکر ادا کئ به آیت نمبر 10 شبغا ته کې ادخال الهي او یو شبهرات لاله چیرې الله خو لوی ذات ده هغه سره ملاقات څنګه یا دا غن ب سوال کول څنګه الله وی نزنځ دې ما سوال کوي دارک زه هر چا سوال قبل ما نه وسولو اجازه شته او نه نور نور تشلا حاجت شته مانه ډایرک سوال کووزه د هر چا سوال قبولونه او بیا ننني سبق کای ته مې شروعاتیا کی نور بعضی احکام الله بیان کړ چې تاسو باندې روژه د صبح صادق نه نیولې تر مخام پوري ده د صبح صادق نه تر مخام پوري بستا سو روځي یا مخام نه تر صبح صادق پوري تاسو خوراکم کوی شی او مباشره تم کولې او اعتکاف کی تاسو مباشرتا نشکوال کرئ چې بجومات کې سړی په اعتکاف کې ناش تي اته یو خبره وا اعتکاف کې چې د خزو اعتکاف په سره کمی د خزو اعتکاف په بجومات کې نشه غیر مقریدین وي نه خزم بجومات لزی اعتکاف لا دا صحیح خبره نه ده د خزو اعتکاف په کور کې خان په دې باندې احاديث د عائشہ رضی الله عنها او د نور او ماهاتونه منقول دی به کلا غو وضاحت کو چې یو یو حدیث په کوي یو ځل نبی اسلام ته اتې کاف د لپاره خیمه لگاول شی او پجومات کې محمد نبی کې ځکه صحابه د نبی اسلام خدمت کوو هغه د لپاره خیمه ولاګوله چې پیغمبر اسلام به اعتکاف تکینی چې ګوري هغه سره دویمه خیمه مو پیغمبر اسلام د دو دویمه خیمه چې د لپاره ده و یا رسول الله تاسو د بیبیان د لپاره ده چې له تاسو بیبیان هم تاسو سری نبی اسلام زر لري کيده خیمه خو ته کار دی چې ماسه جمعات کې اعتکاف تکینی زر لري کوي او هغه خیمه یې نو دینه ثابتې چې خزو اعتکاف جمعات کوي شته دا یو حدیث کراځي چې وزل شپې یو صحابي ده هغه د شپې روان دی د شپې ګوري د نبی علی اسلامي او بیبي بی د پیغمبر اسلام یو او بیبي بی وا او یو وسره سره ده دا روان دی دا سره څوک د پیغمبر علی اسلام نو پیغمبر اسلام څنګه ته مخامخ شو د صحابین له دا کی ویچه زه محمد يم زکه د درسړی پسې ځین کې د صحابي ځین کې زغرت خیال ان شي چې د پیغمبر خدا په دیش پڅکی بهر او د سړی څوک دې دا زکه ډایرکت ځان ماری فکو چې پیغمبره مینه ز خپل میړې ما پر دې نه ما دا خزر هغه پیغمبر رسول الله ته جمعه ته پیغمبر اسلام اعتکاف تناستو څو خوراک مرقه او تسکاک مک سامان ما نه پیغمبر اسلام تراوړو بیا نبی اسلام بیرته کور من سپارله کور ته بيوله ا خوښ نو ډېر احادیث دي چې د خزو اعتکاب وکور کی کور کې څه ځای چې هغه ځان لزی اقده عبادت ځای خاموش ځای التبکی نه اعتکاف وکړي خپل عبادت وکړي غیر ضروری کارونو تبروزي نه هغه ضرورت کاری ډاکټر لتلې شي دا رنگ یو ضروري کار کبل شي اغه لتلې شي غیر ضروري کارون لپاره اعتکاف نه نشي راوتل به نورې مسلې ان شاء الله به و سر و سر بیانو وهلا لكم ليله الصيام رواکړې شوې تاسو ده پاره ليله ته سیامه پښې دې روزو کې رفصو اله نسایکم یوز کېدل خپل خزو سره هنه لباسونه دا خزه جامع دي لکم تاسو ده وانتم او تاسو لباسون جامع لهنه دې خزو ده پاره علما لو پوي ده الله انکم چې تاسو كنتم وې بتاسو تخ قانون چې نقصان کې بم اچولې وې انفسکم خپل قانونا فتاب علیکم مهربانی وکړه الله پتا سو باندې یعنی د د روزي حکم ته لکه پخواه و خلق و بزن سخ کرده فتح با علیه کم نمیربانی کلالله پتاسو بانده و عفا آنکم اولی رکلالله آنکم ستاسو دا, دا حکم یعنی پخوانی چکم در روجی حکم و اگر تاسونه اللی رکلو فالانا باشوروهن نوست یوزیکی غیق پلو خود اصرا و ابتغو اول اطاو قطب الله او چې مکرر کړي دا الله لكم تاسو د پار یعنی دعا کوي الله نه چې نیک سالیز و راکې بچی راکې وکلو او خره او شربو اس کوي حتا تر دې پوري یتا بیانه چخقارش لکم تاسو ته خیت الابیزو تار سپین یعنی صبح صادق منل خیت الاسوده د تار تور نه تار تور یعنی صبح صادق نمخ حکومت یاري یا غلا تور تار من الفجر یعنی فجر فجرنا دینه ثابت کیږي چې فجر کومه ځنه شروع کیږي فجر د سبه صادق نه شروع کیږي دا ټایم کې ملزم فرض کیږي او روزه شروع کیږي ثم تتم الصیامه بیا بیا پور تک خپل روزه اله ليله تر شپه پورې شپه ماخم ماخم پشپکه ده دا, دا شپه شروع کیږي د المرد کوزې دونه مرد څنګه ډوب شي شپه شروع شونه ولاتو ب بیاب کې اختیيات مخت نهشطرریخه بس څنګه چلمر کوش روجمماته کو بس ولاتو باشون نه او می کېږې د خصو سره انتون په داسیالک چې تاسو قیفونه اعتقااف کوون کې وئ فسااج د په جمماتتونو کې که ود الله دا حدود دا اللهدي پولی دا الله دي فلا ترببه نوو ځای کېږ د نومنز د کېږ د پلو ته د غرنه او الله بیانی الله آ خپل اخقام ل د پااره د خلکو عام و چې خلک پوه شي په دیدي لا الله همیت تتكونون خاامخه دوی ېږ دا الله که الله په کتابې پوه شوي م به توادار شي پر ازگاره شي.